Szemiflás Besorolása 4x-es osztály Szemiflást kizárólag a távol keleten láthatunk, de ott is csak nehezen, mivel a bestia veszély esetén láthatatlanná válik, csak a befogásában jártas varázsló svarázsló veszi észre. A szemiflás békés növényevő, karcsú, emberszabású majomra emlékeztet. Nagy, szomorú fekete szeme, csak ritkán csillan ki fejszőre mögül. Egész testét hosszú, vékony szálú, sejmes ezüstszürke bunda borítja. A szemiflás bunda igen értékes, mivel a szőrszálakból láthatatlanná tévő köpenyszőhető.